Surja, et Tarik, Mekase, 17 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit, për qilin dhe për vizitorin e natës, e kush mund të të shpjegoj ty se qështë vizitori i natës? A i është yli që shponë terin. Për qdo njeri, kam bikqyrës. Le të meditoj njeriu se prej qëfar është kryuar. është kryuar prej një lëngu që hidhet e që delë ndërmjet shtyllës kurizore dhe brinjive. Me të vërtet, a i është i fuqishëm për ta këthyër në jetat të ditën, kur do të zbulohen të fshehtat, kur njeri ju nuk do të ketë asë fuqi, asë ndihmës, për qielin që këthehet pareshtur, dhe për token që plasaritet, që kjo është një fjal ndarëse dhe nuk është asë pak shaka. Në të vërtet, ata ngren kurthe, por dhe unë u apres me kurth. Prandaj, jepu pak a fat, jo besimtarve. Lëri të qet, edhe për pak.